Dragostea are nevoie de intimitate, de singurătate liniștită cu cel iubit. Numai dragostea hrănește cu adevărat, numai ea are pâinea vieții fericite. Niciun semn și nici o minune nu au garanția că vin de la Dumnezeu dacă mai întâi nu se observă semnul dragostei în inima celui ce spune că are semne. Nu poți iubi cu iubirea lui Dumnezeu dacă pe tronul vieții tale stă iubirea de sine. Creștinul din partea lui pornind nu are vrăjmași, el iubește fără părtinire pe toți oamenii și se poartă cu ei după pildea Mântuitorului său, care și-a dat viața pentru toți păcătoși fără deosebire. Cine iubește, trăiește cu adevărat. Inima omului este ca o teacă de sabie, nu poate încăpea în ea decât o singură iubire. Prin nimic nu se mai mult cu Dumnezeu? Ca în dragoste. Cine iubește mult, mult seamănă cu Dumnezeu, căci Dumnezeu este dragoste. Toată slujba pe care o facem pentru Domnul fără iubire este o jertfă cu cusur și nu poate fi primită. Inima celui credincios trebuie să fie un cer în care să locuiască Domnul și dragostea lui. Sfințenia este clima în care se poate dezvolta dragostea. Chiar dacă suntem înșelați în dragostea noastră, noi să iubim. Cumpăna dreptății atunci e dreaptă când are greutățile dragostei. Culmea iubirii este să iubești iubirea. Unde este dragostea adevărată, părerile îngenunchează și sufletele devin una. Cea mai mare minune pe pământ este dragostea. Cu cât iubim mai mult, cu atât ne dărui mai mult pentru alții. Când se închide ușa dragostei, se deschide larg ușa tuturor relelor și bănuielilor. Să iubim. De toate se satură omul, afară de dragoste. Pentru iubire întotdeauna este timpul potrivit. Inimile contopite în dragoste se stăpânesc unele pe altele și sunt roabe unele altora. Cei care se iubesc se odihnesc unii lângă alții. Iubirea face daruri întotdeauna. În dragoste este o stăpânire reciprocă, numai atât stăpânești cât ești stăpânit. Ceea ce nu se face din dragoste este robie. Dragostea împlinește toate datoriile ei fără a fi silită de cineva. Orice iubire care ia locul iubirii față de Dumnezeu este un dușman care caută să ne ia viața. Unitatea între cei credincioși arată prezența dragostei, iar prezența dragostei arată prezența Duhului Sfânt. Cine s-a contopit în iubire are un singur ochi, dragostea. Să nu lăsăm să intre vreo murdărie în acest ochi căci îl orbește. Cât iubești, atâta trăiești. Iubirea trece dincolo de milă și de bunătate. Toate virtuțile nu pot înlocui iubirea. Iubirea însă le poate înlocui pe toate. Dragostea rodește și se desăvârșește numai într-o inimă transformată în cer. Numai cel izbăvit de păcate poate trăi în legea cea nouă a dragostei și a slobozeniei. O dragoste rece este cuib cald pentru muștele păcatului. Unde își depun în siguranță ouăle. Credigiosul nu trebuie numai să lumineze, ci trebuie să ardă. Și luna luminează, dar nu dă căldură. Poate cineva să fie o lumină clară în ceea ce privește cunoașterea, dar să nu aibă căldura dragostei. Dragostea se încrede dragostei. Nimic nu ne poate păzi mai sigur de păcat și amorțeală decât dragostea fierbinte. Numai mai dragostea fierbinte este dragostea mântuitoare, care smulge sufletul din păcat și îl face fericit. Când se răcește dragostea, inima îngheață, și gheața ca și piatra, nu simte. Dragostea intră în inimă prin ochi. În Isus nu este decât o singură robie, dragostea. Atâta ți aparține cât iubești. Adevăratul bogat este cel care iubește mult. Iubești pe Dumnezeu, îți aparține Dumnezeu. Iubești pe toți oamenii, toți oamenii îți aparțin. Cine iubește evanghelic este robul tuturor și stăpânește totul. Trebuie să iubim cât trăim, deoarece atâta trăim cât iubim. Inima noastră este soba în care arde Duhul Sfânt prin dragoste. Cel mai mare păcat este stingerea dragostei. Dragostea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 Iubirea le stinge pe toate. Cine iubește, nu iubește niciodată în zadar. Dumnezeu rămâne numai în inimile iubitoare, pentru că El însuși este iubire. Lipsa iubirii este lipsa lui Dumnezeu. Dragostea se mărește numai atunci când nu este dospită de aluatul interesului. Unde este iubire, este și sfințenie. Dărnicia dă din ceea ce are, pe când dragostea se dă pe sine însuși. Iubirea adevărată dă totul, fără să ceară nimic. Numai o inimă slobodă poate iubi cu adevărat. Unde lipsește iubirea, totul se dărâmă. Minciuna n-are iubire în ea însă și tot ce nu are iubire este minciună. Dragostea noastră se păstrează fierbinte numai atunci când soarele dreptății este în inima noastră. Dragostea din Dumnezeu nu-i părtinitoare ca și Dumnezeu. Unde-i dragostea, acolo-i raiul. Fără ea chiar și cerul este un iad. Toate lucrurile sunt frumoase prin dragoste. Lipsa ei îmbracă totul în negru. Dragostea păstrează lumină în inima noastră, pentru că dragostea și este un foc puternic care arde păcatele și patimile și care luminează desăvârșit gândurile noastre și tainele lui Dumnezeu. Nu poți să crezi cu adevărat iubirea lui Dumnezeu și nu-L poți iubi cu adevărat pe El, dacă mai întâi nu ești necredincios oricărei alte iubiri, iubire față de lume, iubire față de păcat, iubire față de tine însuți. Pot să am aurul și mărgăritarele adevărului, dar dacă n-am lumina dragostei, nu voi putea să mă folosesc de această bogăție. Numai în lumină poți face deosebire, numai la lumină poți lucra binele. Învățătura Domnului Isus primește viață în mine numai datorită dragostei mele față de el și față de făpturile lui. Iubirea se cheltuiește pe sine, nu caută folosul său. Lumina iubirii luminează ființa iubită. Îndoiala este cancerul dragostei. Țesuturile care compun organismul dragostei sunt distruse de acest cancer. Iubire fără flacără nu există. Dragostea nu pune la îndoială dragostea. E mai bine să fiu înșelat în dragoste și să iubesc pe nedrept decât să urăsc pe nedrept. Să-ți aduci aminte că un strop de iubire face mai mult decât o tonă de muncă rece pe ogorul lui Dumnezeu. Cu cât dragostea este mai puternică în inimă, cu atât mai adevărată este fericirea. Fericirea e în dragoste. Tot ce se zidește pe dragoste și cu dragoste durează în veșnicie. Numai dragostea este legea lui Dumnezeu. Orice lucru făcut fără dragoste este fără de lege. Dumnezeu nu are nevoie de lucrările și minunile noastre, ci de dragostea noastră. El flămânzește și însetează după dragoste. Dragostea dă valoare și frumusețe vorbelor și lucrărilor noastre. Prin nimic nu se armonizează mai mult inima noastră cu inima lui Dumnezeu decât prin credința care lucrează prin dragoste. O inimă iubitoare este bucuria și plăcerea lui Dumnezeu. Să leg la țărușul dragostei orice suflet, să-l priponesc bine ca să nu mai poată merge în altă parte. Să vezi binele din orice lucru e o înțelepciune care trece prin ochiul dragostei. Dovada că cineva este născut din nou este dragostea față de Dumnezeu, față de frați, față de toți oamenii și față de vrăjmași. În dragoste sunt cuprinse și sfințenia și dreptatea și adevărul. Poarta cea strâmtă este dragostea, căci nimic în tina nu poate intra pe poarta dragostei. Unde este dragoste? Acolo este împărăția lui Dumnezeu. Tot răul din lume este din pricină că lipsește dragostea și tot binele și toată fericirea din împărăția lui Dumnezeu este datorită dragostei. Dragostea izgonește păcatul dintr-o inimă sau păcatul izgonește dragostea. Conviețuire împreună nu există. Când a intrat păcatul în lume, a ieșit dragostea. Căci unde este păcat, nu mai este dragostea adevărată. Măsurând altora cu măsura dragostei și mie mi se va măsura cu aceeași măsură. În întuneric nu poate fi dragostea adevărată. Cum poți să-l iubești pe cineva pe care nu-l vezi și nu-l cunoști? Când dragostea e prea mare, uneori cuvântul lasă loc tăcerii. Noi nu suntem în lume decât pentru a iubi, cum soarele este pentru a lumina și încălzi. Dracii nu pot iubi, căci dacă ar putea iubi, n-ar mai fi draci. Să zugrăvești cu penelul dragostei și atunci toate chipurile le vei face frumoase. Venim din iubire și mergem în iubire. Dragostea din Dumnezeu nu-i părtinitoare. Orice dragoste părtinitoare nu-i dragoste de Dumnezeu. Dragoste este lumina care ne poate duce la cunoașterea adevărului. Cele mai libere ființe sunt cele legate cu funiile dragostei. Unitatea în dragoste este singurul templu pe pământ unde locuiește Hristos. Aici este sfințit cu adevărat numele Lui. Prin dragoste ajungem stăpânii cerului și ai pământului. Numai dragostea prietenului este liberă cu adevărat. Toate virtuțile care n-au la temelie dragostea ușor se pot transforma în arme de ucidere a lui nostru. Numai atunci când dragostea ne umple viața, avem chipul lui Dumnezeu în noi. Noi iubim lucrurile cu care ne asemănăm. Cu cât ne asemănă mai mult cu Isus, cu atât îl iubim și mai mult, și cu cât îl iubim mai mult, cu atât ne asemănăm mai mult cu El. Cine seamănă ură, nu poate culege dragoste. Cu cât suntem mai iubitori, cu atât vom fi mai drepți. Numai atât iubim cu adevărat, cât înțelegem. Credința trece de la starea ei de abstract la starea de concret prin iubire și, în chip deosebit, prin iubirea vrăjmașilor. Iubirea vrăjmașilor este culmea și inima dragostei, care trece dincolo de orice logică omenească. Aluatul dragostei ușor poate fi modelat și oricare ar fi modelul în care torne acest aluat, tot dragoste va fi. Ea nu va lua niciodată chipul urii sau al vicleniei. Cât iubești? Atâta ai, atâta ai din Dumnezeu și din împărăția Lui, cât îl iubești pe El. Dragostea preface totul în lumină și frumusețe, chiar și iadul. Fără ea totul e întuneric și urât, chiar și raiul. Este falsă dragostea fără bucurie. Prin credință aflăm drumul dragostei adevărate. Numai o inimă cu adevărat slobodă poate iubi cu adevărat. Dacă toate mările s-ar preface în cerneal, dacă toate trestile s-ar preface în condeie, dacă întregul întins al cerului s-ar preface în pergament și dacă toate degetele celor vii s-ar preface în scritori, n-ar putea cuprinde în cuvinte toată taina iubirii. Dacă am primit dragostea puternică a lui Hristos, ea va orice dragoste necurată și firească din inimă. Tot ce se face din dragoste nu-și va pierde valoarea. Numai iubirea poate purta sarcinile altora. Ura vrăjmașului nu poate fi biruită decât printr-o iubire tot atât de mare. Adevărata dragoste față de Dumnezeu se vede numai din dragostea pe care o avem față de oameni. Dragostea și adevărul formează un singur trup. Este falsă dragostea care nu crește și tot falsă este și dragostea care nu cunoaște. Cum poți iubi fără să cunoști? Numai prin ochiul dragostei putem vedea adevărul. Cunoștința este ochiul dragostei.